Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu rasulullah wa alihi wasahbihi wa wala ba'd. Khodiviidina rahiman warahimakum wa, wa Kita lanjutkan pada pertemuan kita sebelum zuhur, kita telah baca penjelasan dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, wa asas sunnah Menurut Ahlu sunnah di wal jama'ah adalah Asar-asar atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat sekali dengan Al-Qur'an di mana antara keduanya tidak akan mungkin dipisahkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan maksud yang diinginkan dan dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bahkan tadi telah kita jelaskan bahasa usul faraidi, wajiban kewajiban yang usul dalam agama Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Muslimin dalam Al-Quran Al-Karim dalam bentuk mujmal, secara global. Dan datang penjelasannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu adalah sholat, zakat, puasa, haji, demikian juga bahkan jihad, bagaimana, demikian juga tolak dan yang lainnya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk membaca penjelasan dari Fadilah Syeir Rabi bin Hadi al-Madkhalih bin Allah Taala. Al Kalaulah Muhammadallah Taala kauluhu pernyataan Imam Ahmad walei safi sunnatikias dan tidak ada kias di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana? Apakah betul-betul di sini Imam Ahmad mengingkari tidak ada kias atau kias bukan termasuk dari dasar sumber hukum dalam syariah Islamiah? Akan dijelaskan di sini ya. Yani, ليس في دين الله قياس. Idah jaaan nahru Allah batal Maksudnya di sini tidak ada kias dalam agama Allah Swt. Dalam bahasa Arab dikatakan idah jaaan nahru Apabila datang sungai Allah, maka batal sungainya makil. Tak ada artinya, tak dianggap sungai. Selain dari sungai Allah. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Dan mereka maksudkan di sini yaitu apabila datang dalil dari Al-Quran atau dari sunnah yang menjelaskan suatu permasalahan. Maka di sini tidak dianggap keberadaan Al-Qiyas. Karena Qiyas dibolehkan ketika tidak didapatkan Nas. Ketika nah, tidak didapatkan Nas. Lakia sama wujudi, anas tidak kiyas dalam agama Islam bersama dengan adanya dalil dari Al Quran ataupun as sunnah. <tuh> Ida jangan nasufalah kiyas, sehingga kata syarabi, apabila datang dalil, baik itu dalil Qurani atau dalil sunnah nabawi, maka tidak boleh dilakukan kiyas di sini. Bahkan wajib untuk berpegang dengan Al Quran dan as sunnah. Ittabi'u ma anjilaiykom min Rabbikum, walla tabi'u min dunihi auliya. Kali nama Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian di Tuhan kalian. Yang Allah turunkan kepada kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an dan demikian yang sunnah. Walla tabi'u min dunihi auliya. Janganlah kalian mengikuti panutan-panutan yang lainnya. Kali nama Akan sedikit sekali diantara kaum muslimin yang mereka Ingat dalam hal ini. Walau arodu bi aklin, walau bi kiyasin. Apabila datang Nas, dalil dari Al Quran, As Sunnah dalam suatu permasalahan tertentu, apakah dalam masalah ibadah ataukah dalam masalah muamalah, ya, maka keberadaan nas, keberadaan dari tersebut tidak boleh dibenturkan dengan akal kita, tidak boleh dibenturkan dengan kiyas. Oh ini menurut akal nggak masuk, ini nggak bisa diterima oleh akal. Contoh ha? hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah lalat, apabila lalat masuk ke salah, salah satu minuman atau makanan kalian, maka celupkanlah, kemudian buanglah karena semuanya pada salah satu sayapnya terdapat sayap enam racun dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Ini nas dalil Rasulullah sahih Kita terima. Nggak mungkin kita benturkan dengan akal kita yang mustahil. Nggak mungkin ini nggak bisa diterima. Bahkan wajib kita untuk menerimanya. Wajib pertama kali kita menerima berita terus datang dari Rasulullah saw dan kita meyakinya. Pertama permasalahan kita mau mengamalkan atau menjalankannya. Karena mungkin kita cijim misalnya ini urusan yang lain. Tapi terpenting di sini adalah kita menerima dan menerangkan berita yang datang dari Rasulullah dan kita tidak membenturkan dengan akal kita. Ada Adapun soal jizi misalnya yang ini walaupun ini jus jambu, jus alpukat enak, dipuri mahal, tapi hey, kalau kejatuhan lalat Saya enggak, enggak sampai hati, ini urusan lain. Apalagi duitnya banyak ya monggo enggak mau minum ya. Jadi, wajib kita membenarkan berita yang disampaikan Rasulullah. Karena Rasulullah yang tiqul hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illawhayyuhu. Walabi bira'yin walabi bisya'in demikian juga apabila datang nas tidak boleh dipenturkan dengan pendapat siapapun juga ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipenturkan dengan hatta pendapatnya Abu Bakar ash ataupun Umar ataupun para khulafa al yang lainnya apalagi dipenturkan dengan orang yang di bawah mereka ja'inan mankan siapapun juga orangnya Ya Ayo lah di naam lah tu kadimbaik na yadayillahi warasuli. Walaupun orang yang beriman janganlah kalian mendauli Allah dan demikian juga mendauli Rasulnya. Ketika datang Al Quran dan As Sunnah kita tidak terima, tapi giliran suatu permasalahan, ya, anjuran, dorongan, hibuan datang dari selain Rasulah diterima, diagungkan luar biasa. Gimana keimanan seorang Muslim kepada Allah dan Rasulnya? Ketika dia menyampingkan dan menyisihkan firman Allah Al Quranul Al Karim, Menyampingkan sunnah Rasulullah dan dia ambil pendapat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asya Allah ilah taslim. Apabila datang nas dalil baik itu dalil Quran ataupun dalil dari sunnah. Maka tidak ada pilihan yang lain bagi kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali menerima, tunduk. Kemudian di sini dibawakan leca-leca, Yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala warabika sekali-kali tidak demi Rabbmu wahai nabi, demi Tuhanmu wahai nabi, layuk minun tidaklah sempurna keimanan mereka." Di sini Allah menafikan kesempurnaan iman. Dari siapa? Dari mereka yang Di demi Allah mereka tidak sempurna keimanan mereka hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai pemberi keputusan pada setiap perkara yang mereka perselisikan di antara mereka. Tummala yajidu fi anfusih mahara jimm ma qadaita wa Kemudian mereka tidak memberatkan berat hati atas keputusan yang engkau tetapkan dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya Ini kewajiban seorang muslim di hadapan nas yang datang dari Allah dan rasulnya pesan dia menerima dia tunduk terhadap apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin pada sebagiannya enggak sesuai dengan selera enggak sesuai dengan hawa nafsunya Bapak Adun Nasih Yaglu Sebelum ini ya. Saya katakan tadi ya. Apabila datang Nas Al-Quran Ataupun As-Sunnah Al Maka tidak boleh dibenturkan dengan Pendapat siapapun juga Wajib bagi kita untuk berpegang Dengan Al-Kitab As-Sunnah Al Dan kita tanggalkan pendapat yang lainnya Pernah Suatu kesempatan Abdullah bin Abbas Menyebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang menyanggah, akan tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian-demikian. Maka Abdullah bin Abbas marah dan mengatakan, Yusiku antunjar alikum hijarat dan minas sama. Aku sangat khawatir. Dengan dekatnya, turunnya hujan batu dari langit kepada kalian. Aku lulakum saya katakan kepada kalian, Rasulullah Rasulullah berkata demikian. Sementara kalian mengatakan akan tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Nah, boleh untuk didahulukan pernyataan Abu Bakar dan Umar. Mahma, alat mancila tuh sekalipun kedudukannya sangat tinggi, ya, sangat mulia. Akan tapi tidaklah ucapan ketuanya, pendapat ketuanya boleh didahulukan daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apabila datang nas. Dan ini bukan berarti kita tidak butuh kepada pembimbingan para ulama. Bukan berarti kita tidak butuh kepada penjelasan para ulama. Terkhusus di sini. Kalian para sahabat. Tentu saja pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran adalah lebih dalam. Keimanan mereka dalam mengimani Allah dan S.A.W. Lebih kuat daripada kita. Namun kita berpegang dengan Al-Quran dan Al Sunnah Dan membantu diri kita dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al Sunnah. Kita bantu diri kita dalam memahami Al-Quran dan dengan pemahaman para ulama. Kita tidak mungkin meninggalkan para bimbingan para ulama dalam memahami. Le anda ukulna akal kita terbatas, ilmu kita pun sempit. Butuh bimbingan para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak kemudian mengatakan Wahab berpegang dengan al dan Sunnah. Kita tidak tahu barangkali ayat ini umum, ada yang mengkhususkannya. Ayat ini adalah mujmal, ada yang menjelaskan dan merinci di ayat yang lain. Dan itu diketahui oleh para ulama. Jadi, nah, jadi ini bukan berarti untuk kita kemudian menutup mata. Ini saya berbicara dengan Al-Quran as Al Sunnah. Tidak mau mengambil penjelasan dari siapapun. Lah. Tetap kita mengambil pemahaman kita dalam mengamah Al-Quran as Al Sunnah dengan bimbingan para ulama. Kita lanjutkan. Khalafa ba'dun nasi yaglu fil qiyas ila darajati alla an biha an-nusus sebagian orang melebihi-lebihan dalam menetapkan kias. sampai pada tingkatan mereka menolak nas dalil dikarenakan kias tersebut wayaqul hadzal nas mukhalifun lil usul dalil ini bertentangan dengan usul berkaitan dengan prinsip ini Al-Nas atau usul Tidaklah dijadikan usul Suatu prinsip ya, Suatu kaidah Tidaklah dijadikan kaidah kecuali Setelah ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Sementara Al-Quran dan Al Sunnah sendiri Tidak butuh kepada dalik Al usul Tapi usul tersebut yang butuh kepada Al-Quran dan Al Sunnah Hada al-Nas mukhalifun lil-qiyas qaulahu fil qiyas demikian orang mengatakan dalil ini hadis ini Quran ayat ini bertentangan dengan qiyas misalnya qaulahu fil qiyas mereka berlebihan berlebi dalam menetapkan al qiyas maka ini yang diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal beliau katakan saya dan fi sunnati qiyas bukan berarti mengingkari sama sekali tidak ada qiyas ya karena dalam suatu sebagian permasalahan ya kita tidak mendapatkan Uh, dalil serah khusus untuk permasalahan tersebut. Kandai para ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena dikiaskan dengan permasalahan yang mirip dan serupa. Valimamu Ahmad yusiru ilarroti ala haula. Imam Ahmad dalam pernyataan di sini, wala wale isafisun nati kias, beliau maksudkan ucapan ini kepada mereka yang hulu, yang ekstrim dan berlebih-lebihan dalam menetapkan kias dalam beragama. Hatta dalam keadaan ada nas dia tetap menggunakan kias. Wa illah fakat yujaduk kiasun aulawiyon. Karena bila sahaja kita ragukan lagi dalam agamanya ada kias aulawi, ada perkara-perkara di sana uh, permasalahan kita ada dalil dari Al Quran, kita temukan dalil dari as sunnah dan hanya bisa kita mengkiaskan kepada permasalahan yang serupa dan mirip dengannya. Walakinahu kama qala, kama yuqala kan tabi, qiyas tersebut sebagaimana dikatakan qal maitatu yulja'u ilaihi fi halid darurah. Qiyas tersebut dibutuhkan. Qiyas tersebut diambil. Ibaratnya seperti Vietnam seorang makan bangkai ketika seorang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat Terpaksa kalau nggak makan maka dia mati. Seperti seorang anggota TNI misalnya, Diterjunkan di hutan, nggak ada makanan sama sekali, nggak ada makanan yang bisa, bisa dia makan untuk menyelamatkan jiwanya, padahal dia harus selamat. Yang adalah tema suatu yang haram, maka ketika demikian tidak mengapa untuk dia makan suatu yang haram tersebut. Apakah itu bangkai ataukah binatang yang dilarang untuk dikonsumsi, misalnya dikonsumsi labas? Karena dalam rangka menjalankan menyelamatkan jiwa, ad darurah kata dikatakan, tubihu al-mahdura dar kadaan daruratnya membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi bukan kemudian dalam setiap oh darurat, oh ini darurat tidak selamanya demikian. Karena darurat tu koder dikodariha. Daruratnya dah sesuai dengan ukurannya. Bal kada Sheikh di sini Inna Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu yadhkuru fi kutayb ilau sammahum al-buthul ila bayani anna usul anna usul ad-din wa furu'ahu qad bayyana ar-Rasul makan Sheikh al-Islam Ahmad ibn al-Halim al-Harrani al-Ma'ruf ibn Taimiyah rahimallahu taala beliau dalam satu risalah kecil yang beliau tulis berjudul Ma'arizul Rusul ila bayani ana usula ad wa furu'ahu qad bayyana Rasul Dalam kitab tersebut Syekh Islam mengatakan bil dengan penelitian dengan cara dengan penelitian Ma min ijma'in illa wajadna lahun nas tidak ada suatu pun permasalahan yang disepakati oleh para ulama, kecuali kami mendapatkan dalil padanya. Kadang-kadang kan suatu permasalahan seorang alim tidak menemukan dalil, hanya dia mendapatkan keterangan ajma'ah ulama. Kita ambil contoh air yang berubah salah satu sifatnya dikeraga sesuatu yang najis. Ter nama hukum. Apa hukumnya? Ketika kita dapatkan dan cari di jalan enggak akan ditemukan. Akan ini para utama, sepakat bahasa ma untahu al ma utahu hun najisun najisun syai' illa ma ghayyara launahu wa ta'amahu wa ra'ahu wa rihahu binajasatin tahbisufi. Ini apa? ijma. Dalilnya ijma. Dan dalil dari Al-Quran dan as sunnah tidak ditemukan Namun Syekhul Islam Mengatakan bahasanya dengan Mengamati dalil-dalil Dengan meneliti dalil-dalil yang ada Maka tidak didapatkan kesepakatan Para ulama satu pun Kecuali kata Syekhul Islam Kami menemukan dalil untuk permasalahan Yang disepakati tersebut Karena manusia ilmu terbatas Terkadang dia tahu Kadang dia tersembunyi apas dia dalil Walaupun dia sampai derajat setinggi apapun Dalam masalah keilmuan Maka ilmu, ilmu manusia terbatas. Wama uti itu meneliti ilmu Allah. Kali lah, tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit kata Allah. Sehingga ada seorang pun, setinggi apapun kedudukan keilmuan dia, tidaklah dia mengetahui segala sesuatu. Maka kata Syekhul Islam di sini, tidaklah. Didapatkan suatu permasalahan disepakati oleh para ulama, kecuali kami menemukan dalil untuk permasalahan yang disepakati di tersebut. Adzalika ma qasa at-ta'ifah qiyasan sahih. Demikian pula. Maaf ya. Tak saya luruskan. Demikian pula halnya. Tidaklah ada salah seorang kelamba di antara kaum muslimin mereka mengkiaskan suatu permasalahan. Artinya mendapatkan sebuah hukum dan adalah qiyas dengan qiyas yang sahih yang terpenuhi syarat-syaratnya ya. إِلَّا وُجِدَا nasun fi makna ذَلِكَ الْقِيَاسِ Saya akan didapatkan kias yang semakna dengan kias tersebut. Saya ambil contoh. Rasulullah SAW menetapkan mikat bagi orang yang ingin berihram untuk haji dan ikhram. Rasulullah SAW menetapkan yalam-lam untuk penduduk, Madin, untuk penduduk Mekka, uh, Afan, uh, Yaman. Menetapkan dhul-hulaifah untuk penduduk Madinah, kemudian bentukkan Juhfah untuk Ahli najd dan yang lain Kornel Manazil. Ada empat tempat ditetapkan Rasulullah. Maka datang ahli Irak. kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin. Kami datang dari Irak dan kami tidak dapatkan jalan kepada kami ini mikot. Tak ada mikot di jalan yang kami tempuh menuju ke Mekah. Setiap jalan orang Madinah ada jalannya mikotnya di teluk Lebar. Orang ahli Yaman. Jalan mereka menuju Mekah ada mikotnya Yalamlam. Demikian, semua arah ada, tapi untuk berdiri mirab tak ada. Hanya kepada Amirul Mukminin, bagaimana kami harus bermikot dari mana melalui jalan Yalumudina, muter. Apalagi dari Yalamlam, lebih jauh lagi tak mungkin. Maka Umar pun mengkiaskan, sudah kalian ukur mana terdekat dari mikot-mikot yang ada tersebut. Maka didapat Umar uh, memerintahkan kepada bawahannya sehingga ditetapkanlah uh, Datu Irkin. Satu tempat ini. Sebagai mikot bagi penduduk Irak. Ini kias. Mengkiaskan kepada yang ada. Kemudian setelah itu didapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang itu tersembunyi atas Umar. Ternyata Rasulullah jauh lebih dulu menetapkan Datu Irkin sebagai mikot bagi penduduk Irak. Pada ini kata, kata-kata Nabi di sini tidak ada satu kias pun yang dikiaskan oleh satu kelompok dari kaum Muslimin. Wahwakiasun sahih kecuali akan ditabatkan dalil untuk permasalahan tersebut. Lakin yatafwatun nasu isti'ab bin nususi au mukara bati isti'abiha kan. Tapi kemampuan kaum Muslimin berbeda-beda dalam menjangkau dalil. Nah, ada yang luas sekali. Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ada di sini semua mungkin atau mendekatinya. Berbeda-beda kemampuan manusia. Wa faqa qulil zilmin alim dan setiap orang yang berilmu di atasnya ada yang lebih berilmu. Ing dhuwure meko kan gitu kata orang Jawa. Kalau kita naik di atas pesawatnya, ya, kita di atas awan, di atasnya lagi. Pesawat naik lagi, di atasnya awan lagi kan gitu, enggak ada habisnya. Demikian juga ilmu. Setiap orang yang berilmu di atasnya ada yang lebih ilmu sepaling paling tingginya manusia yang berada di atasnya Allah Rabbul Alamin, Alamul Ghuyub. Wa qalilum hum, wa qalilun humul ladzina istaw'abun nususa. Nususa misl Al Imam Ahmad rahimallahu taala au qoraba dan sangat sedikit sekali di antara mereka para ulama yang bisa menjangkau semua dalil-dalil yang ada atau hampir menjangkau semua dalil ada sedikit atau bahkan tidak ada ya oleh hada tajidu indaka sirun ulama qiyasat sahihah oleh karena ini oleh karena kemampuan manusia dalam menjangkau dalil-dalil yang ada kemampuan mereka dalam menghadirkan dalil-dalil yang ada untuk setiap permasalahan yang berbeda-beda dan tidak ada yang mampu untuk bisa menghadirkan semuanya. Maka kita dapatkan pada kebanyakan para ulama. Kiyas-kiyas yang sahih. Kiyas-kiyas yang sesuai dengan. Tebnam kaidah dan syarat-syaratnya. Hadahumullahu il kiyasis sahih. Iman Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada mereka. Menuju kiyas yang sahih. Walakin lawit tasa'a. Fiddaraja afi dirasati sunnah. La wajada anna hu, na, la wujida anna hunaka nason min asjari. Akan tapi sekiranya as-sunnah ini dipelajari dengan diperluas. ya Apabila seorang memperluas dalam mempelajari sunnah dan mempelajari agama ini. Maka akan didapatkan dalil untuk ah, dalil dari asjari, dari Allah dan Rasulnya. Untuk satu permasalahan yang mana para ulama mengkiaskan padanya. Lianna rasul salallahu alaihi wasalam. Bayana al-usulah wal-furu'ah bihayatulam yatruk shay'a. Yang demikian dikarenakan Rasulullah SAW. Tidaklah diwafatkan oleh Allah. Tidaklah Rasulullah meninggalkan umat ini kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan semua permasalahan agama ini yang dibutuhkan oleh umatnya. Baik terkait dengan usul prinsip yang wajib mereka pegangi dan mereka yakini atau terkait dengan ibadah yang harus mereka kerjakan atau terkait dengan masalah muamalah yang mereka kerjakan jangankan untuk permasalahan akidah bagaimana kita tidur diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seorang wanita head diajarkan Rasulullah keluar rumah pakai baju lepas baju masuk kamar mandi keluar kamar mandi diajarkan semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bagaimana seorang muslim ketika dia hendak melakukan hubungan sebadan dengan keluarganya dijelaskan tata caranya Adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua jelaskan. Tidak ada satu pun yang dibutuhkan oleh umat ini baik terkait dengan agamanya ataupun dunianya kecuali telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayananshafiyan kamilah. Dengan penjelasan yang sangat lengkap dan sempurna. Tidak disisakan satu pun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabil ma faratna fil kitabim min syai' tidak ada satu pun yang kami Faratna, itu kami mengabaikan dalam Al-Qitab. Dalam al -Kitab. tidak ada satu pun yang kami abaikan tanpa penjelasan dalam Al-Qur'an. Bahkan semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu Allah Subhanahu wa taala al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagian sempurna sehingga enggak butuh penambahan enggak butuh revisi enggak butuh adanya terjdid pembaharuan sebagian enggak boleh untuk dikurangi ditambah dirubah enggak boleh terdahulukan ya. dari Abu Dar radhiyallahu anhu beliau berani bertanyakan alamakum nabiukum kullasyahtal khiraah ya. Ada salah seorang Yahudi datang kepada Abu Dar mengatakan, apakah NabiMu mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, hatta sekalipun terkait bagaimana seorang buang hajat ajal? iya semua diajarkan Rasulullah SAW. Tidaklah ada seekor burung yang terbang mengibaskan sayapnya di langit kecuali Rasulullah telah menyebutkan ilmu kepada kami daripadanya. Artinya, ini, ungkapan dari Abu Dar untuk menjelaskan bahasa segala sesuatu dari urusan agama ini telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanan mubina Qala j fa sehingga dengan penjelasan tadi agama kita agama Islam adalah agama yang sempurna tidak ada kekurangan padanya Fa ba'dunnasi yajtahidu wa yaqisu wa yakunu qiyasuh sahihan Sebagian kaum muslimin mereka beristihad pada suatu permasalahan, sebagian kawar ulama mereka mengkiaskan dan kiasnya benar atas sebab dengan syarat dan kaidahnya. Lain film masalah nasun ma balagahu. Kenapa mereka beristihad. untuk suatu hukum? Kenapa mereka melakukan kias? Karena tidak sampai kepadanya nas untuk permasalahan yang mereka hadapi. Kalau seandainya mereka dapatkan nas dalil dari ayat atau hadis. Maka mereka tidak akan melakukan kiyas, bahkan mereka akan mengambil dalil. Tapi mereka melakukan kiyas ketika mereka tidak sampai kepada mereka dalil. Tidak ada seorang alim pun kecuali dia yaklam, bukan yakfa, kecuali dia tahu dan tersembunyi. Walau balaghuh annasulah ta jabihi watara kal kiyas. Sekiranya alim, min al ulama, salah seorang di antara ulama terus sampai kepada dalil sainti akan berdalil berhujjah dengan dalil tersebut dan meninggalkan kias. ya timan ba'dahu mimman darasa sunah min al-jawami' wal masanid wal ma'ajim wa ila ibnu tamiyya misalnya anna hadzal isma kemudian datang generasi berikutnya dia mempelajari sunnah rasulullah baik kitab sun yang jami' kitab jami' ataupun kitab musnad ataupun sunan ya Bedanya apa sunan dan uh, musnad? Kalau sunan disusun sesuai dengan ad-waktiqhiyah. Mulai dari kitabu At-Tahara. Kitabu sholah, kitabu zakah, kitabu siyam, kitabu al-hajj, kitabu nikah, kitab sayyib al buyu, kitab mu'amalah ila akhiri. Ini kitab sunan. Seperti contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, sayyib Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah. Ini terkeliling kitab sunan. Adun Kitab Musnad seperti Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya disusunnya cara musnahnya beda disusun sesuai persahabat Musnad Abu Bakar disebutkan dari Abu Bakar semuanya Baik berkaitan dengan permasalahan apa saja. kemudian disusun Musnad Umar Musnad Utsman Musnad Ali Musnad Jubair demikian ini Kitab Musnad ini salah untuk belajar nanti ya kita semua belajar datang generasi berikutnya sebagai contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mereka mendapatkan dalil untuk permasalahan yang mana para ulama mereka ijma' badannya ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linususi syariah sehingga realitanya. mereka ijma' melakukan kesepakatan yang benar dan kesepakatan mereka tersebut adalah mencocoki dalil yang syar'i i. Dan ini adalah misdaqan dikoli halis serat wassalam. Ini adalah membenarkan apa itu. Sabda Rasulullah wa sallallahu ala tahtami'u umati ala dola latin. Umat itu tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Tidak akan mungkin. Kalau walau wajidu hadan naslah tajubi. Sekiranya mereka yang melakukan ijma' sepakat untuk satu permasalahan tersebut. Mereka mendapatkan satu dalil. Mereka akan mengambil dalil tersebut. Lakin ma wajadu akan tahu kondisinya mereka tidak menemukannya. Baja man yata bi o yat tetap Kemudian datang para ulama yang meneliti dan mengamati dalil seperti saya tulis dalam tanya bahawa rihi bilik istiqrah ijmaat ka matwa sabab kathanususon tapi tak tahu nabi. Maka dijabatkan sebagian ijma. Di mana ijma tersebut telah tegak dan tidak dalil dari Nabi saw. Wahuna kiyasat, kalsa ulama wahiyah kiyasat sahih. Mungkin juga di sana ada kiyas di mana para ulama mengkiaskan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang lain yang didapatkan dalil padanya. Hanya saja kiyas tersebut ternyata tidak kiyas terasa sahih. Hanya saya gunakan usus sunnah Nabi Al-Karim ad-Darit Wasallam dan tafsir al-mihin. Di sana ada hadis Nabi, sunnah Nabi, saw yang tidak sampai kepada mereka dan ditemukan dan didapatkan generasi yang berikutnya. Qala, wa ala kulli hal al-imamu Ahmad karena syadidan firadil qiyas. Ala kulli hal ringkasnya ya Syekh, Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala sangat ketat sekali dalam masalah menerima kias ini. Berupaya semaksimal mungkin untuk la yalja' ila dalam keadaan darurat. Tidak menempuh kias kecuali dalam keadaan darurat. Maka banyak yang kiraan minal umur alat yang diidda fi al-ijma' dan Daud Imam Ahmad sering mengingkari perkara-perkara ya, yang Dinyatakan bahawa sudah kesepakatan para ulama. Wayung kero alaman yakul dan beliau mengingkari kepada orang yang mengatakan almasalah ajma'ah leh elkom. Permasalahan ini disepakati oleh para ulama. Wayakul kata Imam Ahmad. Mau dari ke mana punakah dari mana kamu? Bisa jadi di sana ada khilaf kamu tak tahu. Apalagi setelah Islam tersebar luas ke penjuru dunia dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, luas. Berbeda dahulu ketika Islam itu hanya sekitar Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, Irak, Basrah, Syam, sekitar itu. Para ulama mereka masih bisa ketemu di musim haji terkhusus. Sekarang ketika Islam tersebar luas di mana-mana. Dari mana kita mengetahui adanya kesepakatan? Sementara mereka tinggal berjauhan. Apalagi beberapa ratus tahun yang lalu sebelum adanya alat multimedia sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini berita dalam satu detik sudah nyebar seantero dunyo kan gitu nah. Sa pelosok-pelosoknya mereka sudah begadang. Bukan hanya kalangan anak-anak muda dan yang orang-orang kantor, Hatta mbah-mbah ya. Mereka bukannya pakai handroid ya. Betul ana tu mengisi kajian di Solo, lewat jalan kampung karena ada buka tutup itu kan mbah-mbah sampenya pacul sampenya nyandar pohon jati gitu. Terkadang, ya. aduh sekarang berita gampang dengan cepat, tapi waktu itu sebelum ada alat seperti ini ya. Kata Imam Ahmad ketika ada orang mengatakan ajma' alail qaum, dari mana kamu tahu? Bisa jadi ada khilaf kamu enggak tahu. Ini zaman Imam Ahmad. Akul, maka hendaknya ucapan yang lebih selamat Atau ungkapan yang lebih tepat adalah laa fi Saya tidak tahu Adanya perbedaan pendapat Pada permasalahan ini Ini lebih selamat Karena menyandarkan kepada Pengetahuan dia ilmu dia Dia tidak mengatakan sepakat kaum muslimin Tapi saya belum tahu Sebatas ilmu yang ada pada Saya tidak tahu adanya khilaf Sebatas keterangan para ulama Yang saya baca saya enggak mengetahui adanya khilaf. Ini lebih selamat daripada kata ijma' alaihul ulama. Walaupun banyak di antara para ulama yang menukil al-ijma', seperti al-Imam Ibnu Mundhir punya kitab berjudul Al-Ijma'. Disebutkan azma'u 'ala kadza, azma'u 'ala kadza, atma'u 'ala kadza. Mereka sepakat dalam masalah ini, mereka sepakat dalam masalah itu. Qala wala dan se sebaiknya seorang dia mengatakan a jemaatul ala hadil qadhiyah umat Islam sepakat kesepakatan masalah ini tapi sebaiknya apa kata dia katakan sab saya tidak mengetahui perbedaan pendapat bisa jadi yang lain tahu kan gitu wa yara ahmad ka an al ahwad an yaqul la a'lamu khilafan dan Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lainnya berpendapat bahasanya lebih hati-hati seorang mengatakan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Lianahu qat yakunuhunaka khilaf lam yablughu walam yatali alih. Sejadi permasalahan tersebut terhadap khilaf sementara dia tidak sampai kepadanya dan dia tidak mengetahuinya. Hata wallah alam disawab InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.